між одвірком та забитим у землю міцним кілком. Замість одного кілка вбивають в землю два товстих палі, перев'язуючи вгорі мотузком. Далі намотують на деревину ремінь та починають дуже швидко її вертіти, аж поки не з'явиться спочатку димок, а потім і вогонь. Коли дістануть таким способом вогонь, та він розгориться, тоді ватах бере з нього жар, кидає його з молитвою в воду, а потім цією водою кропить навхрест всі будинки, всю маржину, тобто цілу череду, як вона надійде, навіть вим'я у корів, а рештки тієї води переховує потім в пляшечці до кінця літнього сезону. Коли це твоє рідне водосвяття скінчене, ватру урочисто заносять до стаї, кладуть на ватрище, де вже лежить підкова, і цей вогонь побожно підтримують аж до самої осени. А в осени, відходячи додому, ватру не гасять, а дають їй загаснути самій а взявши з палаючої ватри розжарену головешку, ватах знову обходить з нею всі будинки, без перерви читаючи «Отче наш» і нарешті кладе її на воротях, кудою мусить війти ціла череда, що тим часом наближається до стоїща. Прийнявши худобу та окропивши її приготованою зазначеним вище способом водою, розміщують її по кошарах, Тебто в шести восьмикутних загонах спалів. Як упорядкуються вже на своєму хазяйстві, дадуть всьому лад, а зварять кулешу рід мамалиги з кукурудзяної муки та заготовлять постелі ватах трембітою, довгою, а сажньою два то й більше дерев'яною трубою скликає пастухів підходить до свого місця коло ватри та запрошує, товаришів послухати його, стати на коліна та спочатку помолитись за здоров'я цілого народу православного, що на цілому світі, потім за себе, просячи Бога заступити та оборонити всіх християн та всі гурти й отари християнські на росах, на водах, на кожних переходах – від усякого лиха і від припадку тяжкого. І як він допоміг зібрати цю християнську худобу, так нехай допоможе повернути її власникам. А з такими самими молитвами та закляттями проходить ціле літнє життя гуцулів – щоденне випасання скотини, доїння, виріб сиру тощо. Такі самі церемонії супроводять і поворіт скотини додому восени. Майже цілком так само, тільки що хіба трохи не так колоритно, переводиться й випас овець у бойків, з тою ріжницею, що в них все це відбувається в менших розмірах та й має не такий кочовий характер то в них не зостається весь час на тому самому місці, як у гуцулів, а переноситься кілька разів за літо з одного місця на друге. Тому і будівлі в них робляться переносні і складаються з кілків з нав'язаними до них матами, сплетеними з тонкої лози. Переносять стоїще почасти з причини виснаження ґрунту, почасти, щоб загноїти Цілий простір навкруги стоїща. Разом зі стоїщем переносять також маленьку будочку чи курінчик для вівчара. Там знаходиться його постіль, потрібні харчові запаси та струмент. На Великій Україні, оскільки будь широких розмірах, скотарство проводять тільки на поміщицьких чи громадських пасовиськах на Катеринославщині та на Херсонщині та ще на Кубані, де воно має вже помітне східнє забарвлення. Там ще можна і тепер зустріти тип справжнього чабана, що вдягнутий, звичайно,